57. Szabó és szabó né kisé fáradtan ácsorogtak a szoba közepén. Icu, Péteri unoka öcsének, Tibornak a ruháját kefélgette, aki segített a bútorok tologatásában. Szabó bácsi nem is állta meg szónélkül a dolgot. Nem tudom, Icu, miért ragaszkodtál hozzá annyira, hogy Tibort hívjuk segítségül, amikor tudod, hogy vigyázni kell a kezére? Ez a bútor tologatás pedig elég nehéz munka, toldotta meg Szabó néni. Tibor hevesen tiltakozott. Ó, de én szívesen jöttem, a bácsi eltúlozza a dolgot, hogy annyira vigyázni kéne a kezemre. Azért hívtam Tibort, mert ő mégiscsak fiatalabb és Péteri urat már annyiszor fárasztottuk. Övette a maga igazát icu. Az csengő hangjára Szabó néni felkapta a fejét, és összekapkodta a szanaszét heverő ruhákat. – Ez Feri lesz? – Gyere, öreg, menjünk a konyhába. Icu a fürdőszobába terelte Tibort, kezet mosni, azután ment csak ajtót nyitni. Halász Feri nagy csokorvirággal állt az ajtóban. – Kezedet csókolom. – Szervusz, Feri, jaj, de gyönyörű virág! Fel vagy mentve a késés alól. Tudod, hogy milyen a pesti közlekedés, nem lehet olyan pontosan kiszámítani az érkezést, de ünnepélyesen javulást ígérek, ezután inkább előbb jövök, mint később. Ha betartod, akkor jó, de neked is meg kell ígérned valamit, a szemrehányásoknak vége közöttünk. Nem bánom, megígérem, a civódások csak rossz vért szülnek. Természetesen egyezett bele Icú nevetve. Közben a fürdőszoba ajtaja kinyílt, és kezét törölgetve belépett Tibor. – Pardon, zavarok? kérdezte illedelmesen. – Jaj, bocsásson meg, Tibor, hogy magára hagytam. menteget űzött Icú zavartan. – Beszéltem már magának a vőlegényemről. – A nagybátyám említette, hogy menyasszony. Örülök, hogy megismerhettem. Tibor vagyok. – Halász Ferenc. Tibor megérezte, hogy zavart okozott, és sietve elköszönt. – Köszönöm a segítséget! – mondta icu, és kezet nyújtott Tibornak. – Szóra sem érdemes! – szabadkozott a fiú. – Kezét csókolom a viszontlátásra! – A viszontlátásra! Alig csukódott be Tibor mögött az ajtó, Feri mérgesen fordult icuhoz. – Hát ez ki volt? – Péteri úr unoka ötse. A zenész, akinek a játéka annyit zavart, amikor tanulnom kellett. Úgy látom, most már nem zavar annyira. Icu vállat vont. Hm, megszoktam. Mit keresett itt nálatok? Gyere be a szobába, azután majd elmondom. Hová is tegyem ezeket a gyönyörű virágokat? Tedd az asztalra és válaszolj arra, amit kérdeztem. Icu ártatlan arcot vágott. Mit is kérdeztél? Hogy mit keresett nálatok ez az alak? A szomszédunk. Ez még nem ok arra, hogy egy gyűrűs mennyasszony rendszeresen fogadjon egy fiatalembert csak azért, mert a szomszédjuk. Icu felhagyott a könnyed hanggal, és komoran odavágta Ferinek. Csak nem akarsz cívódni velem? A mai világban igazán nevetséges és kicsinyes dolog a féltékenység. Hallod, ez már mégis csak sok. Szerencsére Szabóné nyitott be, és megjelenése elvágta az élesedő vitát. Szervusz Feri, az öregekre már nem is vagy kíváncsi. Éppen most akartam kérdezni, hogy Na, jól van, vágott közbe Szabónéni. Hoztam nektek egy kis ennivalót, meg sört, terítsd meg az asztalt isukám. Tedd addig ide a tálcát a sublótra anyukám. Hát ez a szép virág, bámult Szabónéni. Még szebb, mint amit a ballagásra küldtél. Nálunk meg akkora a felfordulás, hogy alig győztük a rendcsinálást. Nem is vettem észre. Új vezetékeket tettek a falba. Nagy munka volt, de a kedves szomszédok, Péterjék segítettek eltologatni a bútorokat. A jó szomszéd nagy öröm, mondta Feri gúnyosan, de Szabó néni nem vette észre a célzatos hangsúlyt. Szabó bácsi ingerülten kiabált ki a konyhából. Mama, mama, gyere már! Mit akarsz? Éhes vagyok. Hiszen most laktál jól. Akkor is gyere, hagyd a fiatalokat. Azt hiszed, neked kell szórakoztatni, Ferit? Mondom, hogy megyek. Szabóné kiment, s halász feri suttogóra fogta a hangját. Gondoskodnak itt néhányan icuka szórakoztatásáról? Ugyan, Feri? Bútor tologattadtál vele? Miért? Te talán segítettél? De eltitkoltad a művész úr előtt, hogy menyasszony vagy. Hallhattad, hogy tudott róla? Attól a nagyszájú nagybátyjától. Szabó néni szerencsére megint benyitott. Itt felejtettem a zsemlét, Icu. Miért nem kínálod a vendéget? Icú kedvetlenül megkínálta halást. Tessék, egyél ferikém! Szabó néni nem tudta elviselni, hogy a férje félbeszakította az előbb. Falat bontottak nálunk, folytatta a történetet. Péterjéknél nem? kérdezte csipkelődve a halász. Dehogy nem! Ott meg biztosan Nitsuka segített! Szabó derüsen derűsen legyintett. Nem volt arra szükség, hiszen mondom, ők segítettek nekünk. Szabó bácsi most már valósággal üvöltött a konyhában. – Margit, gyere már, hagyd a fiatalokat! Szabóné kisuhant a konyhába, halász pedig ismét suttogóra fogta a dolgot. – Szóval szakadatlan? – Mi az, hogy szakadatlan? – Szakadatlan itt van. Most mondta az anyád. Én meg a legnagyobb lelki nyugalomban élek, abban a hídben, hogy benned jobban megbízhatok, mint, mint… – Mint saját magadban? – fejezte be Icu. Halász meglepetten kapta fel a fejét. – Hogyan? – Mint saját magadban? Most véletlenül kimondtad, amit gondoltál, de rosszul gondolkodsz, nagyon rosszul. Az neked természetes és nagyon kellemes állapot, hogy van egy tisztességes, megbízható mennyasszonyod, de van egy kevésbé megbízható természeted, ami arra kényszerít, hogy más lányokkal szórakozzál. Halász kezdett takarudót fújni. Tudod, hogy az enyém nem valami különös természet, egyszerűen csak olyan, mint a többi férfi. Écú már belelóvalta magát és dühösen vágta oda. Igen, ez manapság elég elterjedt jelenség a férfiak között. De én azt hiszem, a nők között is van ilyen. Minden megbízhatatlan férfi mellett akad egy-egy megbízhatatlan nő, vagy nem? Azért a nő mégis csak más. Más, ugye? Ha azt meg lehet kínozni, az kisírhatja a két szemét, amíg ti másokkal szórakoztok. Nem, Feri. Ami jár az egyiknek, az jár a másiknak is. És ha nem tetszik, le is út, fel is út. – Icu, mit beszélsz? – Nem érted? – Megértettem, és már itt sem vagyok. Icu bevágta az ajtót halász Feri mögött. Napokkal később valaki megállt Szabóék ajtaja előtt, és csengetett, de senki sem nyitott ajtót. Péter úr akkor érkezett haza, is megszólította az idegent. Szabóéknál hiába csenget barátom. Egy teremtett lélek sincs otthon náluk. Pedig nekünk itt kell felvenni a munkát. Az bajos dolog lesz, az öreg Szabó a tatarozás ügyében futkos, a a strandon van, Szabóné asszony meg a mennyéhez ment, segít a befőzésnél. Akkor itt tényleg hiába csengetek. Ha mondom, akkor úgy is van, de szeretnék felvilágosítást kapni arra nézve, hogy jelenleg hol festenek. Itt a harmadik emelet nyolcas számú lakásban. És hozzám miért nem jöttek? Előjegyeztette magát az úra központunkban? Elő. De nálunk nem. Péteri már erélyes hangot ütött meg. Arra a kérdésemre válaszoljon, hogy mikor kerül sorra az én lakásom. A festő megvakarta a fejét. Az attól függ, hogy az itt dolgozó festők csoportvezetőjénél milyen sorrendben vannak előjegyezve a lakók. Nekem sajnos későn jutott eszembe a dolog, gondolom többen is megelőztek. Akkor pedig a csoportvezető nem tehet kivételt. Azért egy kis jó indulattal mégiscsak meg tudnák mondani, hogy mikor kerül rám a sor. Mondom, hogy most a harmadikon dolgozunk. Onnan jövünk ide a szomszédjaihoz? Ott kezdünk. – Ezt megbeszélték velük? – kérdezte Péteri gyanakodva. A másik fölényesen legyintett. – Fixre! Ezért nem értem, miért nincsenek itthon. – Tudja mit? – a legegyszerűbb akkor, ha most előbb hozzám jönnek. Lehetetlen. De miért, kedves kartárs, miért? A csoportvezetőnek be kell tartani a sorrendet. A mindig higgadt és udvarjas Péteri kezdett bepörögni. De ha nem tudja betartani, nézze, én magam is úgy terveztem, hogy csak a jövő héten kerül rám a sor. Így is beszéltem meg az egyik barátommal, akinél alszunk addig, amíg maguk a lakásomban dolgoznak. – Akkor meg miért csürget? – A nyaralásom miatt, mert egy külföldi nyaralást nem lehet elhalasztani. – Ez nem a festők dolga, hanem a csoportvezetői. – És ki az Isten csodája maguknál a csoportvezető? – Én. Péterinek egy percre elállt a szava a meglepetéstől. – Maga? De hát, de hiszen akkor minden magán múlik, és én olyan hálás lennék. – Hálás? Az más, akkor beszélhetünk. Bandiék lakása a befőzés illataiban úszott, Irén mellett Szabónéni segítkezett, azaz, hogy inkább bővitte a prímet, Irén meg szokása szerint kapkodott. Szabónéni éppen az esedékes utasítást adta ki. Irén kavard meg a barackot, jó cukros könnyen odakapja. Lesz még egy lábassal? Azt hiszem, éppen végeztem vele, jó forró volt. Irén kétségbe esettem fel, jajdult. Jaj, tessék már idejönni egy pillanatra, mintha oda égett volna. Na, mutasd! Nincs ennek kutyabaja sem, mindjárt tölthetjük az üvegekbe. Szalicil, celofán, van itthon? Nincs. El kell mennem a közértbe, mert a közeli tejbolt már becsukott. Hogy miért is vagyok én ilyen átkozott feledékeny? Nem kell menned sehová, gondoltam én mindenre, és hoztam magammal. Irén egészen elérzékenyedett. Igazán, a mama olyan kedves. Sokszor elgondolom, lassan már mi is megöregszünk, de a szülők épp olyan szerető gondoskodással vesznek körül bennünket, mintha gyerekek lennénk. Nem is tudom, hogy lehet meghálálni. Majd visszaadjátok a gyerekeiteknek. Válaszolt Szabóni, és leemelte a fazekat a tűzhelyről. Jó súlya van, lehet ez 7-8 kiló is. Hozom a merőkanalat. Az ám, mama, Icu nem üzen semmit? Jaj, dehogy nem! Azt mondta a dagályról, feljön hozzád. Én nem tudom, mi ütött abba a lányba. Olyan bolondos kedvében van. Azt üzeni neked, hogy... Hogyan is mondta? Várjál csak. Ja, igen. Azt üzeni, hogy a trükk bevált Tiborral. Ennek igazán örülök? Mást nem mondott? Nem. Tudod, mióta Ferivel nem úgy mennek a dolgok, ahogy kéne, velem sem olyan közlékeny. Biztosan azért, mert tudja, hogy az ő bánata a mamának is fájna. Kíméletből teszi. Szabó néni tűnődve vállat vont. Meg lehet, de Feri is megváltozott. Folyton telefonál. Ha nincs otthon icu, ki kérdez, hogy hova ment, és kivel. Ha otthon van, azt kérdezi, nem zavarja-e icut, és hogy ki van nála. Úgy veszem észre, hogy ezen a Tiboron veszekedtek. Miért? Azt nem hallottam, a konyhában voltunk az öregemmel. Csak a Tibor nevet hallottam véletlenül. Csak már rendbe jönnének ezek a fiatalok. Szabóné felsóhajtott. Én örülnék neki a legjobban. De tudod, hogy most mit vett a fejébe, Icuka? Hogy a nyáron elmegy dolgozni. Ezt már nekünk is mondta. Bandi talán el tudja helyezni, ha nem veszik fel az egyetemre. Én nem is bánnám, mert ha keres, mindjárt jobban tud öltözni, és több lesz az önbizalma. Mindenhogyan könnyebb lesz az életük. Jól jön a mamáéknak is még egy kereset. Én nem akarok elfogadni tőle egy fillért sem. Fiatal, költsem magára a keresetét? Vegyen magának szép ruhákat, meg aztán tudod, idejövett találkoztam Barnánéval. Akinek a fia együtt járt Bandival iskolába? Azaz bedolgozik egy szövetkezetbe. Szöget ütött a fejembe, miért ne kereshetnék én is? Irén ezen a délután másodszor is meghatódott. Azt hiszem, a mamánál nincs jobb anya a világon. Az iréntől hazatérő Szabó néni a lépcsőházban Péteri úrral és Tiborral futott össze, akik egy-egy nagy cipelve éppen lefelé iparkodtak. Csókolom a kezét, szomszédasszony! Jó napot, Péteri úr! Hát maguk hova utaznak? Utazni? Amikor festenek nálunk? Tibor letette a nagy bőröndöt. Valami hálóhelyet keresünk, mert már nem bírjuk a festékszagot. Hát nem a barátjukhoz mennek erre az időre? Csak mentünk volna, de hogy előbb kerültünk sorra, nem lehet. Vidéki rokonok vannak nála, és most itt állunk összecsomagolva. De hogy hova megyünk, azt a jó ég tudja. Tibor közbeszólt. A békeszállóban biztosan kapunk szobát, van ott egy ismerősöm. Szabó néni felháborodott. Micsoda, szállodába akarnak menni, azt már nem. Hozzánk jönnek. Péteri meghökkenve tiltakozott. Hogy tetszik gondolni? Szabó néni olyan erélyes hangot ütött meg, mint egy foglár. Egy szótse, indulás befelé! Ajtót nyitott és előre a vendégeit, maga pedig a lányát hívta. Icu, icukám, vendégeket hoztam, fiam! Képzeld, Péteri úrék szállodába akartak menni a festés elől. Csak nem kérdezte Icu és letetette Tiborral a bőröndöt. Szabó néni szaporán intézkedett. Tudja Péteri úr, hogy nálunk van hely bőven. Öt szemére vagyunk berendezkedve. Először elment a nagyobbik fiam, most meg a kisebbik. Lassacskán nagy lesz nekünk ez a lakás. Icu helyjel kínálta Péteriéket. Tessék, helyezzék magukat kényelembe. Ha megbocsátanak, én folytatom a mosogatást. Tibor felpattant és segítségül ajánkozott. Péteri úr nem mulasztotta el, hogy megdicsérje. Nem azért mondom, de kitűnően törölget a fiú. Dehogy! tiltakozott Ticu. Elvégzem én magam is, ez nem férfi munka. A végén még összetör valamit. Olyan ügyetlennek tart. Hasznosítani fogjuk magunkat, buzgolkodott Péteri. Én például megyek és megjavítom a rádiójukat. Tibor se hagyta le beszélni magát. Hát, ha ennyire ragaszkodik hozzá. Kérem a törölgető ruhát. Igazán jobban szeretném, ha olvasna, vagy valami mással foglalkozna. Elvégzem én ezt magam is. Ennyire nem akarja. Ne értsen félre, a bátyámnak se szoktam megengedni. Szabó néni eligazítást tartott. A poharak a vitrin részébe jönnek, alábasok itt alul, a tányérok meg középpen. Egyszerű, nem? És az evőeszköz? kérdezte Tibor. Az aszta a fiúkba. Látszik, hogy aglegény életet élnek. Mindehez ért. Hát, Péteri úr, biztos vagyok benne, hogy ő sem tétlenkedik. Tibor készségesen szolgált felvilágosítással. Éppen szétszedi a rádiót. Micsoda? Nem tudott előbb szólni? tiltakozott szabúni és ezzel kirohant a konyhából. Mintha a szakértelmét akarná fitoktatni, Tibor icuval perlekedett. Mi legelőször a poharakat szoktuk elmosni. Mi is? Csak most véletlenül a csészék. Nem szentírás? Mostanában ritkán tartózkodik itthon. Miből gondolja? Az utóbbi időben megszűntek a golyócskák. Icu csodálkozva nézett a fiúra. Mik szűntek meg? Csak nem akarja letagadni, hogy maga dobálta a szobámba azokat a szappangójócskákat, amikor zongoráztam. Icu sértődötten, abba a mosogatást. Bocsásson meg, Tibor, de valahogy komolyabb fiúnak gondoltam magát. Ez nem éppen az én komolytalanságom. Icu most már méregbe gurult. Nyugodjék bele, hogy az enyém se. Eszembe se jutott ilyesmit csinálni. Érdekes. Hát akkor ki lehetett? Megjegyzem, én is nehezen hittem magáról, de azt gondoltam, hogy... Jól tudja, hogy mennyasszony vagyok. Tibor töprengett egy percig. Na, igen, igen, de hát az csak nem tagadja, hogy az édesapjával kifejezetten engem hívott át a pakoláshoz. Magát hívattam, mondta icu kissé zavartan. De ne értsen félre, itt semmi másról nem volt szó, csak a segítésről és arról, ne haragudjon. Tudom, hogy csúnya dolog, amit csináltam, de én magával akartam féltékenyíteni a vőlegényemet. Tibor kezéből kiesett a pohár, és hangos csörömpüléssel összetörött a kövezetén. – Ó, ez eltörött, mondta Tibor szomorúan, de Icu jó derült a balesettől. Ugye mondtam, hogy ez nem férfi munka. Későre járt az idő, s Irén iparkodott ágyba dugni egyetlen csemetéjét, aki azonban ellenállt az anyai törekvéseknek. Peti gyerekes érveket hozott fel, de Irén lehurrogta és ágyba zavarta. Éppen jókor, mert hazaérkezett Bondi. Irén zsörtölődve fogadta. Sokáig tartott az értekezlet. Tudod, hogy van, mindenki elmondja magáit. magáét. úgy ében beszélté valakivel? Garam de nem tud csinálni semmit. A mama már eltervezte, hogy milyen ruhákat csinálta Ticunak az első fizetéséből. Szép. Hozom a vacsorádat. Akarsz bort hozzá? Nem, köszönöm. Szóval a mama már előre ruhákra költi Icu jövendő fizetését. Icu menyasszony. Pedig maguknak is kell, hogy jusson abból a pénzből. Nekem nagyon tetszett anya önzetlensége mondta Irén, és közben kitálalta a vacsorát. Szép is, csak hogy a nyugdíjuk igen kevés. Arra gondoltam Irénkém, hogy nekünk is segítenünk kellene őket rendszeresen egy kisebb összeggel. Meg tudnak élni, igaz? Minek garasoskodjanak? Adjunk haza havonta kétszázat. Mi meg sem érezzük. Nekik meg jól jön? Irén a vállát vonogatta. Nem bánom. Persze, egy-két dologról akkor is le kellene mondanunk. Talán a televízió vásárlást is el kellene halasztanunk, pedig jó lett volna nézni az olimpiát. Inkább nem veszünk kabátot nekem, jó? Igazad van, a tavalyi kabátod is elég szép még. Nem kell minden évben új kabát. Irén egy kicsit éles hangon kérdezte. És mennyit ad haza, Laci? Bandi vonakodva válaszolt. Laci? Hát, bizony. Beszéltél vele erről a kérdésről? Beszéltem. Hát akkor rendben van. Rendben éppen nincs, mert Laci jelenleg... Irén ingerültem fejezte be a tétova mondatot. Nem tud hazadni semmit. Bandi békíteni akarta. Tudod, hogy még adóssága van. Jó, akkor hát összesen kétszáz forintot kapnak az öregek. Icu is keres előbb-utóbb, Irén torkát már a sírás folytogatta. – Mondom, hogy anyját kijelentette, icutól nem fogad el pénzt. – Az csak olyan asszonybeszéd. – Miért volna beszéd? Laci nem tud hazadni, icutól nem fogadják el, így aztán fizethetjük mi egyedül. Hát ne is haragudj! Bandi megemelte a hangját. – Mit akarsz ezzel mondani? Azt, hogy az öregeket szívesen segítem, de a fiatal munkabíró emberek, mint az öcséd meg a húgott kedvért, nem járok kopott kabátban. Nem róluk van szó. De igenis róluk. Bandi bepörgött és gyorsan odavágta. A te anyádat is támogatjuk. Az más, neki nincs másik gyereke. És az én szüleimnek gondjaik legyenek, mert három gyerekük van. Beszélhetsz, bolondot nem csinálnak belőlem. Ezt nem vártam tőled, Irén, mondta megbántva Bandi, és felkelt az asztaltól. Én se vártam, hogy velem nem törődsz. Szívtelen vagy, s mindig csak magadra gondolsz. Peti megszólalt a másik szobában. Apu, neked nem kell lefeküdni? Szabó bácsi ballagott felfelé a lépcsőn, mikor egy lihegű hang megállította. – Szabó Eftárs, Szabó Eftárs. Péteri szaporázott a nyomában. Szabó megvárta. – Tessék, Péteri úr! – Bocsásson meg, hogy megállítom, mielőtt megtérne a családja körébe. A tatarozás ügyében szeretném a védelmét kérni, mint lakóbizottsági elnök helyettesnek. – Fáradjon be hozzánk, Péteri úr! – Nem, nem, csak egy-két szót! Mint tudja, festettünk, és most jönnek a tatarozók, hogy ők falat akarnak vésni. Hát kérem, ez felháborító. Szabó bácsi megértő türelemmel nyugtatta meg a szomszédját. Semmi szükség arra, hogy megint felháborodjon, Péteri úr. Csak a villanyórát cserélik ki. A falat ugyan keresztül vésik, de a nyílás éppen arra a helyre kerül, amit elfed az óra. A festésnek semmi baja sem lesz. Mert kérem, a festés nekem pénzembe került. Mondom, hogy semmi kárt nem tesznek benne. Nem mindegy, az kérem. Szabó bácsit már idegesítette ez az aggályoskodás. Nem érti, Péteri úr, hogy semmi baja nem lesz a festésnek? Értem, én kérem, de ha feltételezzük, ne tételezze fel. Egyáltalán miért tételezi fel, hogy az egész tatarozást csak a lakók bosszantására találták ki? Péteri megsértődött. – De kérem, Szabó elvtárs. Elismerem, csináltak egy-két hibát nálunk is. De csak ezekről a hibákról beszélni és megfeledkezni arról, hogy mégis mégiscsak rendbehozták a házat, amiben lakunk, ez rossz indulatú dolog, Péteri úr. – Kérem, kérem, egy szót se Jó napot! Péteri eltűnt a lakásában. Szabó bácsi pedig becsöngetett a saját tyúkba. Szabó néni már a küszöbön feltartóztatta az urát. – Kenyeret hoztál, papa? – Ő a mindenit, elfelejtettem. – Te mindenkinek a dolgát észben tartod, csak a sajátunkat nem. Szabó bácsi ugyancsak méregbe gurult. – Csak bosszant, még te is? – Mi van, papa? Ez az okvetlenkedő Péteri a tatarozókra panaszkodott. Már magam is megbántam, mert egy kicsit gorombán beszéltem vele. Már te is mindig a türelemről prédikálsz. Igaz, néha a jó Istent is kihoznák a sodrából, különösen a fiatalok. Ugrálni, tolakodni, azt tudnak, de amikor segíteni kell, Szabó néni panaszkodását elvágta a csengő hangja. Ez bandi, vélte Szabó bácsi, és elindult az ajtóhoz, de Szabó néni megelőzte és beengedte a fiát. – Irénke? – kérdezte rögtön, de nem vette észre, hogy Bandi kedvetlenül válaszolt. – Köszönöm. Látod, mama, te mindig a fiatalokat szidod, pedig a mi gyerekeink is közéjük tartoznak. És képzeld, meg akarják toldani a nyugdíjunkat. Azt akarják, hogy amerikai milliómosok módján éljünk. Hiszen, nem mondom, volna helye. Csak egy kis baj van, kezdte szabadkozva Bandi. Ugyanis, Laci, meg Irén... Nem baj, fiam. De mi azért tudunk adni valamennyit. Nem nagy összegedde. Szabó bácsi leintette. Ne fáradjatok, fiam. Mondtam már, hogy nem vagyunk rászorulva, de azért jól esett, hogy gondoltál ránk. Te, tudom, eddig is adtál haza titókban. Pedig én nem kértem tőletek soha egy fillért sem. Szabó gúnyosan felnevetett. De én igen, én kértem, papa, mert ahogy én ismerem ezt a konok apádat, fordult a fiához, ő else se fogadta volna. Bondi szerényen tiltakozott. Papa, ezt nem teheti? Nem? Nem is teszi, mert majd ezután is nekem adod oda, fiam. Különben lehet, hogy nem is lesz rá szükség. Van egy tervem. Ha beválik, az mindent megold.